Ulbárov, jo. Hasiče ch a muzikanti. Jenomže není tam nic napsaný, ale bude nějaký v pátek, bude mít. To je tady, to mám, tady mám strejdu, který měl 15 roku 20 a na roce 1930. Takže to je tak kolem 100 let, to bude mít. A který to je strejda? To je Krejči, Václav. Václav, to je ten Václav Krejči? No, no, to je krásná fotka. No, úžasná. Na Takže to je Ulbárova. Ulbárov. Já jenom vlastně jsem měl začít, že dneska máme druhý natáčení a je, to nevím, kolikátýho je, a jsme s panem Václavem Polívkou a je 23. května. To je chodka dobrá, no, klidně to proběhneme ty fotky, jo, když jo, už to máme, tak... To na tak... Omelanštinu, Omelanši. jsem tam byl v 67. roku na návštěvě. Aha, a to je váš dům? No, doma, ten, ten a to, jste... to je na ten Omelanštině A to jsou já, to je my si mama, a Manželka. Ne, ne, ne, to jsou kýny. No, ty... no, no, no, no, no. Mm -hmm. to je. Manželky mama, oni tam byli s náma na návštěvě. A to je taky u vašeho domu, jo? V no, to je taky tam na ty omeláště. Mm -hmm. To, jsou pěkný to taky to už je u sousedů tam. Mm -hmm. no. Tak ten sousední, ten, to ten, to zatím to je, urá, to je u sou, Urážu taky. To jsou, jak jsou sousedi tam byli. No, toto byl. Baráček tam, tam jsme u něj spávali a všechno, to jsou ty bavroví to jsou sousedí. Bavrovy, dobře, tak no, ten vezmu no. u sousedů Bavrových. No, no, no, no, a to tak stálo kus od sebe, nebo to bylo koukví? No to je to, to je to, jak jsme tam byli na A tohle je kus od sebe, tady ty baráky, třeba no, ten no, váš barák no. od, toho, od těch Bavrů. No, no, no, no, no. Jo. tady je taky to je u baráku, jak tam stojíme. A kde jste? Tady uprostřed. No to je manželka a to je, a, manželka, a a to je, to je v, ty... Ty, paní vnuk. Jo, a to jsou ti, co tam bydleli. To to. To a to je, pak by to je babi, babi, ta byla s náma. Ty co tam byvali, jo. A to je maminka vaše, tady tohle. Ne, ne, ne, ne, ne. To je maminka moje maminky. Aha, dobře, <laughs> dobře. No, no tak to Tady máme zabíračku našu. Aha. <laughs> to je mama. No, dobře, tíbude, dobře, tví, to je má. Mama no. přizabíjač se v babicich. No, no, no, no, no, no, no, no. Zabi, Taky vezmu. Ale tohle je nádhera. Můj, ta, můj tata na kolích, jak je kamarádi si. A táta je vlevo úplně. No, no, no. Takže táta je vlevo a to je nějaký. To A to je focený ve foto, ale. To je, je Bureš a to je dolejš. Bureš a dolejš? A to jsou všichni.. To jsou obě kamarádi. A z Ubarova? Všechny z Ubarova. Ten, ten byl z Turkova například. Z Turkova? Ne Cúrkova. z Turkova, to je to Pod Cúrkov a Curkov. no. Cúrkov, no. Uh, a to je asi v rovně v ateliéru focený. Ale tady mám pěknou fotku, důležitou, ta jezdila na Svadbě. Ale tady to vám pak ukážu. On se bavil koně a on veš tam toho ženicha nevěstu to jako. Ale toto, ty rodničky mám doma. Ty rodničky na ty koně. Jo, ty máme ještě. ty vám ukážu. To je taky z Ulbárová. Jo. No, no, no. To je nádherná To je taky z Ulbárová. A je to nějaká novější? No, no, to jsme tam byli. Jo, jo, tak to je. A toto je fotka. To je děda? Jedná. Děda. Které je děda No, Krejči, Jozef a Tam měl i hry se 1875 se narodil. Se narodil a zemřel v roce 1939. No, Aha, no. tak to jsou, jak jsme se o tom bavili, že Toj, oni zemřeli my, už. Můj můj praděda. Před. No to jsou rodiče moje, to je táta s mamou. No to je to je, nádhera, to je nádhera, to je nádhera, to je taky nádhera. No to jsou u toho baráku, jak to byla ta paní, jak jsme, už v rouně. Uh -huh. Tohle už dám bokem, protože to už bych se nevyznal. No to je taky mama, to je taky stará fotka. Máma, <laughs> krása. To je fotce, no. Tady je taky zabíjačka, ještě pokračuje. Uh -huh. No a babičku má, akorát, tady mám babičku, nikdy se jí to, to je toho děli, mám manželka má jako. Jo, ale tohle je teda uh, Polísková. No, to je Krejčová. Krejčová, ta Krejčová lobička. No, a už to A tady to no, je. No. tady, jak toto jede, koň má? A to je taky z Ulbárová nebo z Omelštiny? No, to je tam nějak jezdil, ale většinou Ulbárov. Ulbárov většinou, jo. No. To je taky 40, to je rok 49. Tady toto. To je, jak jsme byli, tak je tam 44. 44. 44. A tam jsou někdo, to je. Víte, co to je? To je jak narukovali. Tady no, jsou s no, československým. No, jo, mají maj armádní. Jak do války? Jak to budou. do války, no. A to, no. Budou asi, to bude asi nejspíš táta. Ne, to jsou unaj cizích nebo to. No, tak 44. No, no to, to už je jenom fotka koně, jak tam je Mhm, uh -huh. Ale krásný fotky. Já pak ho Pane Polivka, jezdili jste z Omelštiny do rovna? Jasně. Na trhy. Koně má, koně má, 18 km. A z Omelštiny to byl kousek, ale. Ne, no je na tu hlavní silnici. Kilometr a půl a pak hlavní silnice dubno rovno. To už byla jediná 15 silnice. Já jsem tam jezdil rád, protože jsem jel koněma. Na trhu jsem hledal koně, je na tom bazaru. No a se prodalo se to, co jsme měli. Zase jsme nakoupili to, co jsme potřebovali a jeli jsme domů. Tam v rovně vzniklo obrovský židovský géto. No, něco to jsem o tom... A po těch židech oni šli tam. A viděl jste to? Neviděl? Neviděl. Jo. Já se ještě zeptám na tu Židovku. Na no, tu neřeknu nic, protože... Já to, já to zkusím. Bělá byla a odešla a tím to skončilo pro, pro nás. Byla šikovná holka. Ale odkud jí táta znal, nevíte? Její ta můj táta byl jako známý kamuší, ale já jsem byl malý šlo, a jsem se v tom nevyznal. A jak víte, že byla židovka? No, protože to tam bylo běžné, měla na tom ten jen takový. Měla hvězdu. No, a oni po ní šli a táta jí vzal, že aby ji zachránil, když to tam zbírali. tak jsme si vzali dom, ale jestli u nás byla. Při měsíce, mimo, půl roku, to já taky nevím, ale ježděla s náma na pole, všechno s náma dělala, jak bylo potřeba. Vzpomenete si, jak vypadala? Hezká, velká. Černý vlasy. Mama dětši dělala šátek, aby, aby, aby byla češka, šeška, no? aby nebyla jako krajinka. A měla černý vlasy. To už jako vím, že byla šikovná. A jak to se nějak smírnilo, tak odešla a tím to pro nás skončilo. Vy jste ji ukrývali v Omelštině, ne v Ulbádově. V Omelštině, Ome Ome Ome tak. Ome tak. A byla šikovná velká. Říkají vám něco Varkovice. Varkoviče? Varkoviče. No to bylo nějaký městečko malé. A nebyla ona z Varkoviče? Nevíte? Nevím, nevím. Tam bylo hodně židů, víte, a bylo no. tam taky ghetto, no, no, no. a odtud utekli nějaký lidi a ukrývali se v omelánštině. Možná u někoho jiného taky, no. Jo, to je možný právě. A ukrývali jste jenom jí, nebo tam byly i její přístupy? Jenom jí jsme jenom No, tak to je všechno kolem toho. Vy <laughs> uh, jste říkal, že jste měl na volení břišní tyfus? Měl. Však jsem se léčil. U té u dory v tom rovně jsem ležel, myslím, 14 měsíc. Tam mě no chodil dávat chce vojenský doktor. To ta dora se s ní znala, ta Ukrajinka. No, zase musel se tady dávat mártlo, valíčka, jsme to museli oplácet. Ale, ale dostali mě z toho. Jel jste zdravej do Československa? No jo. jo. A tu tuberkulózu jste dostal až to, tady? To, to jsem měl až tady. Mm -hmm. Jsem přechodil chřípku a dostal jsem to na plice. A léčil jste se několik let? Jo jo, na jsem chodil, po sanatorkách. Vylečil jsem se. Měl jsem ten pas, myslím 40 nebo kolik pasů denně, abych to zavácnil jako. Měl jste nějaké následky z toho? Ne. Když jste byl v Babicích tady, tak v roce 53 tady byla měnová reforma v republice. A to jsem se vás nezeptal. <laughs> no to mě to jaksi netankovalo, myslím nějak. Jo, Nějak nepřišli jste o peníze, nebo nemáte na to žádný vzpomínky. Ne, ne. A ještě úplně poslední. V kterém roce jste si vzal manželku? Ježiš <laughs> Pavle, <pomínej. laughs> to je Marian. Mavře, To by to museli najít. Ten horný listy a to, to nadaci Našli bychom to, kdyby to bylo nutné, a to není nutné, tak já si... Tak kolik vám bylo třeba? Asi 20. No, 20 30, 25, 30, ne. Zhruba. 34. jsem se narodil, že? A není to nutný, no já to no. tak. Vždycky rád píšu. No, našli jsme tolik, kdy jsme chtěli, máš ty, ale máš někde, že? A jak dlouho jste bydlel ve Štemberku? No, pár roků, paneláku, hned tady u nás, Takže několik let jste tam žili. Jo. A když jste se vraceli sem, tak maminka tady ještě bydlela. Jo, jo. A vy jste to tady opravil teda? A pak... To byla velká simstípka a z toho se udělali byty. Nám se paneláku nelíbilo, no. nemohli se tam zvyknout. Jako bydlení tam bylo dobrý, že? ne? Jenomže my jsme byli zvyklí na vesnici a výhrata a to tak. Hodně nás tady, tady krmila, nebo tady nás bylo hodně, co tam šli a utekli jsme tam, od všechny pryč. Pane Láke, jenom byt a hotovo. A jaký to bylo v kronotechně? Dobrý vzpomínky. No. Teď jsem tady potkal jednu holku, že? která se mnou dělala, projela, poznali jsme se, tak jsme spolu pokesali. A v kolikátém roce jste šel do, do penze? <laughs> ne, jako jak dlouho jste tam dělal vlastně, to bylo od začátku úplně. Ne, celou dobu jsem byl jenom chróně, no. já jsem nikdy nebyl. A do důchodu. Takže 40 let? No, tak na... To je úžasný teda. A přece jsem dělal těch číselníkách, na těch tiskárnách, no ale pak tam taky byly ty leptia, acetony, a acetony. Pak jsem se. Mm -hmm. a pak jsem se dostal na montáž na vojenskou výrobu. A tam jsem byli dobrý chlapi, tam byly dobrá partia. A tam se dořilo do důchodu. Mhm. Bylo... 92-93. No, Asi tam, bylo... Tam, bylo, tam bylo dobře. No, to by tak nějak vycházelo. No, no přiměřeně. A hotovo. Zastavit. No, vidíte. No. Na ty banderovce zeptám. No, klidně. <laughs> Vy jste říkal, že v Omelánštině nikoho nezabili. že? O tom nevíte. A nikde... byli v lesích zakopani. A oni vylezali čistě, no, no, ve, ve dne nebylo po nich ani památky, ale... Ně někde v okolních obcích došlo k nějakému mordu? No, jedna případ tam, že hodili do studny, Poláka nějakého. Hodili do studny, pak tam háněli, po ním házali cihly, a ho netrefili. Tak ten Polák volal o pomoc a pak ten soused, co šel v okolo, tak ho tam vytáhl. Vytáh dal ho trochu do gala a pryč. A nevíte, kde to bylo? To bylo taky mezi tým omelánšinou a Urmárovem, tam byla taková cihelna a tam byla stůlna, a tam oni to událně házeli. já jsem se tam nepodíval, já jsem měl na koni kolikrát, ale měl jsem strach se tam podívat. A ten Polák to přežil? Pravděpodobně, ale oni ne, když jim mě to neublížili, oni věděli, kdy, kde kdo zabijí, zaklepali na okno pro, pro ukrajinskou armiu, když jim dal co chtěli, chleba, sádlo a to. Odešli jak lidi, ale horší, když třeba něco na ně někdo udal a to, tak, tak, tak ho likvidovali. A v Omelánštině žilo víc polských rodin? To byli čistě, čistě Čes Češi. Tam mě to bylo tak 15-20 rodin, to bylo tak od sebe hodně daleko, taková osada. Ne? A ten Polák byl někde ze samoty, jo? Nebo? To vůbec nevím. Ten, ten jeden, co to tak vytáhl, trochu ho ošetřil, aby mohl. A odešel pryč, zachránil se, no, a jináč neškodili jako ty banderovci, tak jako jenom ve přišli Rusy, nebo zatřední za přišli Němci, pam, pam, tak se to tam tak motalo, no. A vy jste, jste, jezdili takhle docela často, dorovna, no, tak... tak jste potkávali ty Židy s těma hvězdama? Ani moc ne, ne. ale jezdili jsme tak jednou za 14 dní, no, byli v getu v tom, na nákup různých hmoty a takový a zač prodat ten materiál. To se nadělalo, se máselo, vajíčka, tak se to muselo zase prodat a koupit na sebe něco, že? A oni, oni právě ty Židy, tam pak postříleli u cesty. Věděl jste o tom, o těch hromadných hrobech? Slyšel jsem jenom, že si museli vykopat ty hroby oni sami. A potom jenom je drr. Je pop... to jsem ale slyšel, neviděl jsem nic. To jste byl malý dítě, no. jo, to já jenom zkouším, jo, Neviděl jsem nic, ale slyšel jsem, že je, taky sami museli vykopat, pak se museli pomodlit, to bylo slyšet pro jakový jako to, no jak se modlili a, a ty je tam zaházili a Tak to bylo. Tak to bylo, no. nebylo, tam, nebylo to tam lehký. A když tato odešli do války, tak to bylo ještě horší. Odstalým jenom matky s dětskama. No a tam si dělal, do to chtěl. Tam to bylo těžké. Rychle jsme spěchali do Československa, když to šlo. Museli jste odevzdávat dodávky, když šli chlapy do války? No už ani nevím, ale myslím asi, že něco, jo, asi. A nevíte, kdo pro ně jezdil? Ne, to no, už nepamatuju. My jsme si museli vypěstovat, co jsme potřebovali, aby jsme měli na Koně, Kone, krávy, prasat, to, to všechno měli doma, že? Podle toho se muselo to vykrmit. A my svoje krmení, že? Mm. Odešli do války, zebrali nám koně, nechali nám takový maličký kobylku, jako husuňskou, krásnýho horebca nám zebrali ty, s červeným a čepicem ty, jak se jim řekalo, koláci. Dohodské kodáci. oni přijeli do jezd, no ty pěkný už byli pryč, uviděli to kobilku, zavřeli mm. a jeli pryč a já jsem na ní rajtoval, a já jsem v babci jezdila vše všude možně. No tak to bylo. A toho koně, co jste přivezli? Jste přivezli jednoho? Kaštana. Kaštana. To nebyl ten, co vám ho pak sebrali. No to byl takový jiný, to, to nám taky dali jako za to pěkný. Ne, ho. já myslím za kolektivizace, jak no. zakládali družstvo. Jo? To tady mama ho přivezla, neměli jsme kde bývat, tak jsme ho dali dostat dva sredovi, bráchovi a on ho údajně prodal sousedovým ne. komu, ale ten kuň jak když šel do, do toho, no, no, do holomouce, jak závodní, on byl takový, takový chudý, on byl jak závodní kůň, ale hodnej, výborný. Měl jsem ho taky rád. No. A tady jsme ho neměli kde mít, víte, co tam přišli? A byli jsme v velhotě. ve No, tak co, co s koněm? Tak dosti chtěl, tak si ho vzal. A jak dlouho jste byli u strejdy ve No, dlouho ne. Chvilku, že jo? Půl roku, rok. Uhum. A u, na tom Žatecku tam jste byli jenom chvilinku No jsme jenom se na, přijeli k tému sousedům, No, oni tam měli ty svoje lidi a tady jsme měli středu jedno zho, tak na moravu jsme jeli. Mama dělala krote kněvo, já jsem ještě chodil do školy, než jsem dostal tuberu. No já jsem včera jen koně. No, já jsem byl zvyklý na koně a tady se to uvolnilo babičích. Tady byl nějaký hospašek a ten viděl, že je led, tak krchnul. A tady byl volný statek, tak mama to zabrala a sama netrofala si, tak si vzala Dolejša ještě, no tak byli společně, no, ale mně to bylo jedno, hlavně jsem měl koně, ale to trvalo myslím pět let a pak dali k sousedům všechno, kolektivace. A vy jste tady ještě bydlel s Dolejšem? Jo, jo. No, jak jste se vrátil ze Štemberka, jo, tak ještě. Jo, ještě jo, Taky a seru, taky, no to jsme tady byli všetky do A kde měl manželku, zemřela? On, než se mělo, tak ona se oběsila tomu doleškový manželka. Na volíní. Češka? Češka. On byl takový dosti na babí. A ona, aby se mstřela v poličně vagóně a to jste má Tak ona to nepřežila. Čestně před odjezdem si hodila mašlu. Ta jeho manželka. No, no a pak měl mamu, že já zahýbal. On byl strašný strašný kozel na babí. No, tak už to je. No. Vy jste měli nějaký zlatý mince na převoz? To pár, ne? To v tom rovně ta naše kamun babka to jako vyměnila, ale oni strašili. Když na někoho najdou ty mince, tak místo do Čech, na Sibir. Ale mama jich měla pár, tak to měla zde si tady u sebeňovat. Ale někdy lidi si dovedli hodně. A jak to schovávali? No různě. Měl Bečku s vodou, dvojitý dno, a tam to mě To jsem jenom slyšel, neviděl jsem to. A tam měl ty letáky narovnaný. protože oni nevěděli, jestli budou přístroje má hledat a tak Ale nehledali. Ve vagoně přišli jenom, pochodili a šli do dalšího. Tam bylo sedm, osm, jednom vagoně, to byl jeden kufr na druhým. A kde se ty mince získávaly? To se vyměňovalo s někým? No, to ne, tak to. Babka to. Prodala to máslo, jak to, a měla ty rubliky, mm -hmm. a ta polka měla s židé mastiky, tak vlastně židu. Oni za peníze měla těch, ten, ten zlatěk nějaký. Oni to měli hodně židí, to oni byli bohatí, jenomže byla budova pro ně špatná, že? Mm. No, nebylo to lehké, nebylo. No, tak jsme tam stali třeba půl dne a od rána do toho a ten. Znánej tam měl známý, zadem, naložil pitle pěkně s tím, pšenicu a, a už to v noci jednu hodinu okolo šel, jel už to ve dorovna. A tam zase měl známý, když jim to prodal a, a, a měl peníze a měl za to všechno. No. A my jsme tam museli půl ne, kvůli jednomu pitu v tom Mlejně. V byl Mlejn. A když byl táta, tak to šlo, ale no, pak, a potom, pak potom, máma, že? No. Jsme jeli jsme do na ráno a přišli jsme domů večer jedním pitlem. A mamka musela ty polnosti zvládnout všechny sama, jenom s babičkou, no. je. Neměl, nikdo nechodil pomáhat? Tam měl každý jenom svoje. Hmm. A třeba Ukrajinci jestli nepřišli? Mě, no, Ukrajinci měli svoje, ty na to zlávali, oni nebyli na tu nějak. Hmm.